Biografii Memorii Biografia unei capodopere cu Vodă Scenariu de Arcadiu Marinescu Nour Fi ce-a fost gruie, te-nțeleg și jur. Să trăiască, Ura! Ura! să trăiască țara noastră românească. Să trăiască, să trăiască, să trăiască, unorod. Drag meu, Datina. E legătura sfântă dintre Domn și Tine! Uia! Un adevărat triumf! Trebuie să răspunzi aclamaților. Din contră, Ioane, am făcut de rău că n-am urmărit spectacolul din culise. Sunt preze recrutatului. Altatului Național, domnule director. Tocmai ce va spune lumea. nu cunoști? Lumea? Nu auziți? Ba da, dar tu, dragul meu. Rușine! La rușine! Lăgiat! O La Rușine! Aiutorul! Aiutorul! Aiutorul! Aiutorul! Aiutorul! Apare în tutoi plagiatoru mai impostora demagogia, agodia apatia i la conducerea primei scene a teatrului nostru e timpul să vă vedem să vă vedem să să nu se poate, nu ascultați! nu comport organizat, o campanie. Rușine! Rușine! Da, da. E o rușine maestre! O rușine cumplite Da, da, ioane cumplit nedrect, dragul meu! Da, rușine Nedrept, cumplit Mereu odobescu, mereu franzuzit oare, oare niciodată nu-l vor lăsa În pace pe Vlaicu Ce este nedrept și cumplit, Alecule? Mm? ai spus ceva Nu eram prea atent, mă gândeam și eu S-o fi stins dușmania din vechi Și astăzi sunt tot plagiator Bietul meu, Vlaicu Este în sfârșit al meu Sau tot al lui Odobescu Odobesc dar s-a mântuit de mult ideea paternității lui Eu credeam că revezi paginile tale de amintiri Așa era, citeam din torsul zilelor Dar o făceam cu ochii minții și ai sufletului Dacă poți o coti vreodată de pânarea vieții tale sfârșită oh, Iar te las pradă durerii și gândurilor negre oh, Durere? A nu manifesta durerea produsă de calomnie Mi-a fost întotdeauna cu putință Mi-este și astăzi dar a nu resimți acea durere îmi este peste putință. Printre scopurile calomniei era poate și acela de a mă dezgusta. Acest scop și l-a atins calomnia. Sunt dezgustat să mai scriu. Oh, nu poți gândi altfel. Alecule, e prea trist. Am trăit foarte multe adevăruri triste, Elenu. De-al minterii, n-am fost singurul scriitor calomniat. Am mai fost și Caragiale. Calomnia m-a pus alături de el. Rezultatul ăsta nu-l prevedea calomnia Ești groaznic astăzi Gluma ta e mai amară decât amărăciunea însăși Ani întregi zăcând imobilizat în fotoliu infirm, firm, neputincios ah, O povară mie și celor dragi Dar acum s-a limpezit totul Ce rost are să te tulburi Uneori tu știi să fii atât de înțelept Și de bun și de optimist Mi-l amintești pe Nerva Hodoș, bunul tău prieten Îți-o amintești? Nerva Hodoș Știi că el a fost primul om cu care am discutat concret despre Vlaicu? Eram pe atunci la noi la Vierosu Strângând material pentru ceva care avea să devină mult mai târziu Vlaicu Eram foarte studios și preocupat de munca mea Când, într-o zi, mă pomenesc cu Nerva Hodoș la mine Îi cerusem printr-o scrisoare unele sfaturi de sprijin Și a venit personal <fie> Nerva, ce-i cu tine? Ia cum ce-i cu mine? Tu mă chem și tu mă întrebi de ce-am venit? Dar bine, frate, erau suficiente Aha. două, trei șiruri să bați atâta drum pentru mine. Ah, Prosti. În plus, vreau să și eu puțin de vraful cărților mele. Eh, ce te doare? Multe, foarte multe. Am nevoie de cineva care să-mi dea niște sfaturi să-mi arate un drum. Mă simt oprit la ceva de ceva. Nici eu nu știu bine ce este acel ceva, dar îl simt stându-mi de-acurmezișul. Uh -huh. Am ajuns la un punct mort. Am adunat sumedenii de și am consemnat date și evenimente privește masa, e plină de hârtii, hârtiuțe, ceasloavele, topisețe, istorii, cunosc primii ani ai voievodatului basarabilor, istoria zguciumată domnia lui Vlaic, atât de scurtă și atât de însemnată, dar Mă preocupă însă gândul de a face să cuprind în el, în acest dom pământean, neamul nostru românesc. Aș vrea să fac din Vlaicu nu numai o personalitate fermă, cutezătoare, ci și un simbol, un simbol care să se susțină. Vezi, dragul meu hodoș, în conflictul cu doamna Clara, Vlaicu nu e singur, deși e uneori însingurat și roz de îndoiel. Există un conflict interior pe care îl intuiesc dincolo de paginele frisoabelor, care dă dramatism personajului. Vlai cu simte glasul mulțimii de dincolo de zidurile palatului, care îi biluie în el și care îi dă forță de a -o înfrunta pe despotica papistașe. S-ar putea naște un minunat roman despre aceste dramatice frământări. Roman? Nu. Categoric nu. Și dacă vrei, îți voi spune și de ce pot aduce în sprijinul meu o mie de argumente. Să începem cu primele două. Iată primul. Pentru că această epocă îndepărtată și-ar afla mai curând culoarea sub vălul alb al poeziei, publicul trebuie câștigat dincolo de exactitudinea istorică. Într-adevăr, dăm voi. Iată acum și al doilea motiv din cele o mie promisiuni. Urmărește-mă cu atenție. Sunt numai ochi și urechi. Deci doi. Nu crezi că ar fi timpul a da acestui public câteva versuri sonore... Care pot rămâne mai bine în memoria sa nevoioasă. Vreau să cotică pentru tine, chiar ar fi o lucrare mai plăcută și nea nevoioasă. nu mai ești începător. Versuri? Versuri. Te sperie cumva? Nu, nu, nu, nu, nu. Nu despre asta este vorba. Mă gândeam la cele spuse dată de Iangu. Caragiale? Mai cunoște altul. <laughs> mă plângeam într-o zi, acum o lună sau două, întrebându-l de care gen să mă apuc. Știi ce mi-a răspuns? Nu, nu, nu, nu, spune. Lasă-le să se coacă, drăguțule Aha. Atunci erau numai în pârgă Acum sunt gata coapte Treci și culege Dă mâna muzeei, recitiți împreună câțiva topiseți Ca să se arhaizeze cât de puțin limba Și apoi plecați de vă preumblați puțin prin trecutul istoriei Versuri? Versuri Dar nu o franțuzisme pentru elita curții regale Ci pentru mine Pentru noi, pentru oamenii țării Vreau versuri avântate, largi, sonori se exprime bucurii și necazuri, prăbușiri și nădejdi Pe vodă și pe omul de rând, pe prieteni, pe dușman Dimineți și apusuri, seninul albastru și cerul cuvântoase Numai atât? Atât Totul să decurgă firesc, curgător Oamenii tăi de atunci să fie reali ca oamenii noștri de astăzi Privește bine în jur, alege și transpune-i prin vers în lumea epocitală Doar așa, lecule, oamenii tăi de atunci vor trăi în lumea noastră de azi și de mâine și de oricând. Eu, Alecule, am încredere în tine. Poate crezi, poate nu, dar și eu am încredere în mine. Când mi-a spus franțuzit, nu am dat importanță. Epitetul a trecut peste mine Ca apa peste peneregâștii M-a atins văzându-și mai departe de drum Ai, da. Nu știam că în curând În diverse ocazii Prieteni sau dușmani vor prelua cuvântul Curând aveam să-l aud Spus de Iosif Șteo Iosif El era prin 1900 Trudeam și unul și altul la necazurile noastre Al meu se chema Vlaicu, al lui În momentul acela Grengoar hmm? Al lui Banvil îl traducea împreună cu Anghel Grengoar, cu tine în rolul lui Ludovic al XI-lea Și cu Manolescu în rolul titular A fost o adevărată creație Pentru Manolescu creația Sigur, sigur, opera ta Tu l-ai lansat, tu l-ai ridicat mm -hmm. printre actorii noștri mm -hmm. cei mai de frunte Vorbe, vorbe, este propria lui opera S-a ridicat singur Ceea ce m-a șocat a fost auzindu-l pe Iosif Spunându-mi la fel Ce Alecule? E de unde să știu, fanica. Bine, bă, dar e zece. Zece? E și? P și stăm aici de la două. Păi stăm dacă asta ne e meseria. Fantastic. Tu ai lucrat ceva? Da, da, nu prea rău. Citește traducerea mea. Alecule? Alecule, dar versurile astea nu le -a putut reda în tonul lor nici Mitica e, Vorbe, fânică, vorbe. Adevăr, Alecule, nu vorbe. Acum să ne făcurăm trei traducători a lui Grengoare. Dumneata, mitică și cu mine. Tromp, eu am tradus câteva rânduri, iar voi o piesă întreagă. Și apoi, frate Ștefane, eu trebuie să-ți mulțumesc. Da, da, da, da, da. Nici nu știi ce m-a ajutat balada lui Bambi. E, Enorm. Era tocmai ce lipsea piesii mele. Ia acolo o strofă. Stăpân ce și voi fi veți odată judecați. Gândiți-vă la cine nimic pe lume fiți milostivi cu gulata de pieți nevinovați, stălciți de bir, datornici cu sângele, și care sunt o sândiți o gol ce nu-i al lor să-l are. Groza, continuă, gro continuă. Continu. Erau parcă ideile lui Vlaicu, gândurile lui. Nu mai era nici bambil, nici meșterul grengoar al secolului al XV-lea francez, ci Vlaicu. Era necazul permanent al săracului, ofului, visului de la Vlaicu și de la Ludovic al 11-lea Paingul. Îmi plăceau ritmurile baladei, ideile, metaforele lor inedite și gândul înfugea la poporul nostru, la țăranii, de la Golești, de la Vierosu și de pe tot întinsul țării. Îi lipsea ceva piesii mele, omul simplu, poporul, de fapt, Păi lipsea tocmai mobilul pentru care crease cu atât abilitate capcana întinsă doamnei Clara. Da, e, și... și... E, și alecule? Și atunci, frate Iosive, a apărut Gruie. Gruie? Da, român Gruie. Sfetnicul, duhovnicul, prietenul, brațul drept al lui Vlaicu. Român Gruie. Nu scoate o singură vorbă în toată desfășurarea piesei, dar este pretul unde se află vodă și unde ar trebui să se afle. Gruie... Svetnicul Credincios moare în final, răpus Mișelește. Ascultă tânguirea lui Vlaicu. Plângi, Michede! O va plânge oștea întreaga țării noastre, din Român, plângi, plângi la Boier. Michede. O va plânge oștia întreaga țării noastre, din Român, plângi la Boier. Când va ști ce suflet mare a o să la cer. Bane. Vreau să-i se facă pogribanie domnească. Iată-i Giulgiul. Ca pe veți să pomenească datina moșii tale... Dragostea ce i-ai portat Vivei la piciorul stranei domnilor Îmărmântat Pe cintine Biet române guruie fosta au îndrupate În sușirile de suflet În popor adânc săpate Și prin tine în el găsit-am când răstriștea mă lovea singurul statornic crează, Ce-am avut în țara mea Da Căci v-a în suflet Inima mândurerată Toți v ați îndoit de mine Toți m-ați renegat vreodată Pentru toți cândva Cocoșul lui sunt Petru cântat Numai el Bine a El ce suferă și tace Ce iubește Și ce crede fără a cerceta În domnul pus de datină, de Și ce pururi ca de Când în vremuri de nevoi dezbinarea se strecoară Sângeroasă printre noi Gruie, gruie, gruie Vai sărmanul Alecule, nene Frățioare, cine ești? Cum e posibil ca tu, un franțuzit, să scrie atât de românești? Franțuzit. da, așa a spus Dar bine, Alecule, ai dat în mania persecuției Se poate? Ce-i veste poveste pentru, pentru un cuvânt? Mm, că te poate ascunde un cuvânt, Elenu. Nu crezi că eu Ioan întârzi astă seară? Ah, vine precis, nu-ți fă griji. Se pare că vrea să-ți facă o surpriză plăcută. Mm. Poate vine cu Manolescu, cu Storin și cu gusti. Un franțuzit făcea versul românești. Mm -hmm. Asta nu mi s-a putut ierta niciodată. Dar ce înseamnă fransuzit? Te întreb și tu, Elena, m-am întrebat și eu. De o mie de ori mi-am pus întrebarea. Dacă fransuziți sunt acei care știu fransuzește, trebuie ziși nemțiți, cei care știu nemțește. Iar cei care știu turcește, trebuie ziși turciți. E, asta. Cei mai mulți te-au apreciat de la prima lectură a piesei. Prima lectură, he, he, he. <laughs> Eram acasă la Ulpiu Hodoș, în Dionisie. Eu, el, Iacob Negruții... Petre Grădișteanu, mm -hmm. Olănescu. Ce împrăjurare grabnică te face, Vladia, să mă chemi așa târziu, la un ceas când... Spătarul! Ah. Tu în Argeș? Pe cât știu, lopsi, tu teamă în Valea Dâmboviței, cu ce vii la curte? Am nevoie, doamnă, într-o împrejurare unde scaunul e în joc Unde poate să se arunce țara în sabie și foc Să ne sfătuim tus patru fără ciudă, fără ură Ca să iau cea mai cuminte și mai rotnică măsură Scaunul? În joc? Mai mult, e în primejdie chiar țara Și ormai mai fi urzită. Te ascult Doamnă sunt aproape patru ani de când războiul cu creimea ungurească Săvârșitul s-a române Câștigate pe deplin din Vidin la Alba Mare Din Ardeal la Severin Totul m ajutat. Deodată Iacă vine ceasul rău Mulți din capitanii Oști din Ardeal Sub Nicolae, frate meu Îl părăsire chiar în ziua de bătaie cetele. Aceasta din porunca ta Înscris, doamnă o asta i fost drobită în acea zi și el ucis. Dar ți-am spus că vrem la Alba să trimis. Mi-ai spus, așa e. Dar și cum plânge neamul pe voivodul Nicolae și-i sărută piatra de mormânt la câmpul lung. Din această vivință, oștile crește ajung la potarul țării noastre. Chiar la curtea mea domnească stabilai pe calianii cu oștirea ungurească și mă părăsai pe mine oropsit la Făgăraș. Eu, biruitor, Dați pradă biruitului brașmaș. Doamna, în țara noastră z-ați dat date de strămoșii mei. Numai domnului din ceruri să închinăm coroana ei. Dacă țara este sătulă de călăuzirea mea, fie fac ce vreau păstreze legea datinei de vrea și hrănească-și-o cu fală și-a dată-și-o cu jale. Dar să o țină mai departe și să nu mi-o pună în cale că o sfărâm. Nu se sfărâmă veacurile ce au trecut. Și cu veacurile acelea datine mi s-a făcut, doamnă. Ce voiți, în fine, spuneți? Să asculți de țară, mama. Țara ce te roagă astăzi. Mâine poate... Ah, ea seama... Mi se pare că ameninți Nu ameninți Dar zic că prea mare povara urii Ca să o mai ridic Uite, Dragomir e solul celor oropsiți Rednic de așa solie. Doamne <laughs> Ei mă roagă prea cucernic Vor cu dânsii să te împac Să deschizi această culă Unde cei mai mândri zac Iartă-i Stăpânește mamă prin blândețe Ar fi vreme Pieritoarei cărmuirea sub subdânsa țara ce. lasă geamă! Dacă credeți că niște oameni răi! Sunt dușmanii țării, vlade, cei ce sunt dușmanii mei! Ia că legea cărmuirii, că judecării! Să-i spun eu, mării tale, care sunt dușmanii țării, doamnă, și prin care semne neamul nostru rămânesc credincioșii și șeprejmașii țării să ne o E prea mult! Uite-te la mine, doamnă! De, ce de această frunte urma rânilor, în slov de serbe de aldate crunte, spune celor de pe acum, că spătau Dragomir și-a de datorie patruzeci de ani în șir. că hotarele domniei sunt de spada rotunjite și că orice biruințe sunt pe trupuri răbojite. Patruzeci de ani, alături cu alții, țara și azi plânge. Le topiseți țul moșie, scrisul am, cu al nostru sânge. Iată ce-au făcut cu mine timp de 40 ani. Cei ce, ce lege a cremuirii îi numește azi dușman. E prea mult? Nu încă, doamnă. Ați fățat încă-o, prea mult. orice măsură. Tu taci, Vlade. Eu ascult, mama. Mama, fiu trepnic. Fie. Dar voi ține minte. Fii să le uiți vreodată, n-aș roste așa cu Dar îți spun ce am pe suflet și mă jur pe Dumnezeu că nu pe nici minciună, nici trădare în gândul meu. Mă uimesc acele soiuri de boieri ce te -nconjoară. Nu e unul să nu fie pripășită din afară. Ei vor ranguri, avuci, încruntată sau smerite mâna lor de țara ca pe o țară cucerită. Și... Ce treburi de ispravă au făcut în viața lor ca românul să-i primească osfătos și-ndurător? Unii slugi fără când condotierea lui Spuma, au plădat cu foc și sânge pentru bani chiar țara mâmă. Alții, trădători ca Iuda, lenești toți și toți vicle. Și-au vândut pe ranguri neamul face lor pe ardele. Pătare. Și cu aceste rez de curte Doamnă, vrei să fii stăpână pe toți mândri de plaiuri? În chiar cea de lor română la Vrășmaș, nu de românul decât locul Lasă de Lasă-te de-așa, nădejde! Din acest alt pământ, la vrășmașnul de românul decât locul de mormânt! Este minunat, la Altoalepule! Imposibilul s-a putut. Avem în sfârșit o dramă istorică în versuri. Minunat! Vlaicul al tău poate sta alături de răzvan, de despot, de ovidiu. Da, dar neapărat, precis, n-ai de ce să mai faci pe modestul. Ascultându-ți versurile largi, melodioase, pline de foc și de miere în același timp, mi era parcă un pic de ciudă pe tine. Ce noroc pe tine, alecul, îmi spuneam să scrii Vlaicul Sunt pe alocuri și două, trei versuri mai slabe și capătă. Dar nu multe. În ciuda lecturii impecabile, tot le-am sesizat carințele scandându-le din memorie. pe Nu mai câteva alecu! nu-ți face greju. Uite, însemnările 2, 3, cu 3, 6, cu 2, 8 și cu 3, 11 Nu nimica toată în copii Iată un text demn de scena naționalului Decât piesuțele care sunt în repertoriu acum Exact! Alecule, mm. dă mi pe Vlaicu să îi arăt lui Patan Sicleanu la național Vrei să... E, dar abia mă cunoaște, dacă va spune că este o nerozie Ai voi, răspunde că nu e singura nerozie care a reprezentat-o de când este director al naționalului Premiera, Alecule, 12 februarie 1902 Ziua mea de naștere, mm -hmm. împlineam 40 de ani Cel mai frumos cadou pe care și-l poate dori un autor dramatic Iar tu nici n-ai stat la spectacol ne, Nici măcar nu era sala plină Ea, asta nu scădea valoarea piesei Iar a doua zi, George Ranetti m-am întâmpinat spunându-mi pe un ton pe care atunci îl credeam șugubăț, nu perfid cum a alegul să scriu o asemenea piesă? E, o vorbă acolo O vorbă? Din vorba lui s-a născut calomnia, denigrarea Campania care a cuprins întreaga opinie publică Care a întreținut această opinie publică cu zeci și zeci de articole murdare Iată unul singur publicat într-o flacără recentă și semnată de Alexandru Șelban Deocamdată un lucru rămâne stabilit Numele lui Vlaicu Vodă, despre care domnul Davila afirmă cu atâta tărie că este al său și numai al său, este de fapt a lui Odobescu și numai al lui Odobescu. Și de aceea, ca un început de dreptate, îl redăm cu toate onorurile. Acest cuvânt, draga mea, a generat ideea furtului meu literar. Din cauza lui s-a zvonit că sunt un măsluitor Că am sustras din arhiva lui Odobescu acea doamnă Clara Pe care n-a scris-o niciodată hm. Și schimbându-i titlul în Vlaicu Am trecut-o pe numele meu Parcă n-ai trăit drama alături de mine Ei, Alecule, mai porți încă dușmănie lui Ranetti. Oh, Nu, nu, nu, nu, niciun caz, nu Nu mult înaintea morții lui Ghița Ranetti, Cu lacrimi în ochi mi-a cerut să-l iert Și l-am iertat, sincer, din tot sufletul dar vorba lui avea să rodească din nou la lui Vlaicu în 1913, cel memorabil an 13, în articolele fulminante semnate prin toate fițuicile de scandal ale fantasticului an 13. Acel 1913 m-a adus aici, singur, uitat, așteptând cu figurare o fată morgană anumită premiu național. Da, scumpa mea, Elena. De căzut cumplit. Sunt un învins. Altă dată aveam la dispoziție trei elemente de succes. Tinerețea, prestigiu, mai mult sau mai puțin, și bani. Puțin, dar îmi ajungeau. Acum, nu mai am nimic. Alecule. Da, da, da, da. Nici tinerețe, nici prestigiu, nici bani. Ce prăbușire! Ce croază! că atunci când în biroul meu directorial de la Național mi erau aduse foile toanere zimnice. Cresc dosarele Ioane, cresc, cresc! Domnule director, e mai mult decât o infamie. E o crimă. Oamenii ăștia nu mai au nimic sfânt în ei. Mur totul. O lovesc ca om, ca director, ca scriitor. Eh. Ascultați ce scrie Rampa. Ascultați, minciuna stă cu regele la masă, excrocii ocupă funcții și demnități oficiale, scamatorii necinstiți trec drept cavaleri și oameni cum se cade. Numai în asemenea împrejurări, posibil ca domnul Davila să ajungă director general al teatului, să săvârșească în această funcție tot felul de potlogării și totuși să mai fie privit de unii naivi ca un cavaler, ca un gentleman, ca un om cinstit și să fie menținut în o slujbă pe care, prin faptele sale incalificabile, o înjosește și o terfelește. Altceva mai nou? Vă amintiți articolul în care se cerea verificarea Arhivei odobescene? Da, firește! Iată răspunsul profesorului Ide Petrescu de la Liceul Sfântu Sava, prieten intim cu Odobescu și cu familia lui. În arhiva sa, odobescu n-avea decât două localizări. Neafrățiră după la Mifris de Chatrian, cu colaborarea lui Ionescu John, și radicalele după la Mer de la Biș. Interesant, foarte interesant. Dacă adăugăm și afirmația doamnei Elena Odobescu, nepoata scriitorului, căpătăm un serios sprijin. Simți nevoia acestui sprijin, Ioane, doamne ferește. Nu, dar textul ei, pus cap la cap cu acesta, poate sugera concluzii noi, altele. De mult citisem în ziare, menționează amabila doamna Odobescu, atacurile unor jurnaliști în contra ta și ne... Miram de lipsa de cultură a unor oameni care pot asemui stilul lui cu Vodă cu acel al scrierilor lui Odobescu. Îmi amintesc chiar când, întrebându-l odată pe unchiul meu de ce nu scrie și el poezii, mi-a răspuns imediat Dar bine, fată, nu știi tu că eu nu scriu versuri?" Ioane, Ioane!" Pe unii, articule a influențat favorabil. Vor să-și ceară iertare. Ce tot spui?" Și încă cine credeți că vine aici să-și ceară iertăciunele de rigoare?" Ai halucinață, Ioane? Cine vin? Cine? Renumitul, eruditul, talentatul, minunatul colaboratorului Rădulescu Niger, la excelenta și magistrala doamnă Chiașnă, stimabilul și respectabilul Neținc. Tinc? Scuze? Ioane, mizerabilul ăsta își cere scuze după ce m-a mânjit de sus până jos cu calomnii și minciună? Cum... Îi vezi refuza penitența maestre. Să-i refuz? Nu, nici când ai dreptate, Ioane. Mă tem că ai dreptate. Când vine? Dacă nu mă înșel... Domnule Davila, toată gratitudinea mea... Vă rog să luați loc... Da, vi s-a comunicat sper motivul vizitei mele, la vârsta mea, la activitatea mea, la probitatea mea și îndrăznia spunei vizita mea la dumneavoastră înseamnă... Domnule țin, da. înțeleg perfect situația în care vă aflați și ar fi crud din partea mea să insist bucurându-mă de prelungirea ei. Vizita cu care mă onorați suprimă de la sine orice motivare suplimentară. V-am stimat întotdeauna ca autor dramatic și din această clipă sunt fericit că o pot face și ca om. Sunteți un om de mare noblețe însuți ai fi făcut la fel. Știu eu. Vreau să vă asigur însă că la început am fost de bună credință. Credeam efectiv că ajut la restituirea unei opere literare Autorului ei de drept Niger și cu mine Am crezut noi înșine În minciuna scornită Domnule Ținc. Se afirmase că au fost Sustrase două manuscrise Odobeștiene și că foarte probabil Unul din ele cuprindea Lucrarea incriminată Se invocau ca martori personalități Ca hd și Ionescu John Cărora le ar fi citit Piesa o doamnă clara În versuri identică cu Vlaicu Domnule Ținck Domnul Davila cunoaște foarte bine afacerea. Dar acuzele nu mai puteau sta în picioare. hd murise în 1907, Ionescu John încă din 1904. Ori niciunul din ei nu luaseră la timpul respectiv atitudinea de rigoare. Erau rămâneau ceilalți, așa zis, martori, dumneata și Niger. Ioane, Ioane, te rog. Da, au trebuit să treacă șase luni de zile să-mi dau seama de eroarea făcută fără voia mea. Uh. În bună parte, fără voia mea, eram unealta supusă și oarbă a unor denigratori de profesie. Azi, conștiința îmi interzice să mai continui această campanie mărșăvă încă o dată. Deci... Sfârșit, domnule Ioan, ai sosit În astă seara Alecu era tot mai nerăbdător să te vadă Doamnă <laughs> Nu crede, nu crede, domnule Ioan, maestre Pentru dumneavoastră voi rămâne întotdeauna Ioan Este o fericire pentru mine să știu că mă numiți printre intimii dumneavoastră Lăsați-mă această plăcere Ioane Minunat Am promis să vă aduc în seara aceasta vești importante și fericite Fericite? Elicire înseamnă viitor pe prietene, iar eu sunt refuzat viitorului. Am numai trecut. Trecut? Să vă spun eu ce am descoperit despre trecutul dumneavoastră, maestre. O scrisoare, o inedită, fulminantă. A reușit într-adevăr să afli ceva important în vraful hârtiilor? O scrisoare? Pe legea mea, fulminantă, revelatoare, admitale către o persoană... Marcantă. Nu spui cine. Ce scrisoare? O persoană? Știu de unde l-ai scos pe gruie, maestre, Ioane. Păcat că nu-i și Manolescu cu noi. Va, -va veni el, nu-i vorba, dar era ca nebun când am decefrat-o împreună. Îngeacă <coughs> un copil. Dar iată textul. Fragmentul cu plicina. Era prin 1880 autorului gruie, să tot fi avut vreo 18 ani. Dați-mi voi! Ascultați! Și azi, în preajma examenului, aflu că țara mea e în și cu toți vrednicii cetățeni, alerg să iau pușca și să mă așez la graniță, alături de un țăran pe care războiul l-a de la plugul său și care se va bate bine. Și care nu va avea ca mine dureri de stomac pentru că a băut un pahar cu apă Nici dureri de șale pentru că și-a pus raneța în spinare Și acest om va servi mai bine decât mine țara Deși nu știe latinește Fantastic Ioane, ai avut dreptate Eram la Paris și scriam tati Și astăzi vă mai preocupă paternitatea lui Vlaicu nu voi scăpa niciodată de fantasma oprobiului A calomnii și acuzelor absurde și criminale Pe unii am avut puterea să -i iert Pe alții trecându-i în anonimat I-am înmormântat definitiv în uitare Prietenii, admiratorii, vechile noastre cunoștințe Nu v-au uitat Sunteți socotit unul dintre mari titori ai tatălui nostru Ctitor Se amintește atunci de mult la capșa Ce ne-a fost de față nu poate uita când a intrat Gheorghe Panu în cafenea noi trei, dumneavoastră Manolescu și eu, tocmai cerusem trei jvarsuri. Prietene, arde! Dacă nu ne aduce repede trei jvarsuri duble, murim. Vrei <laughs> să murim? Să trei domnule director, să muriți, vai de mine, bine! De ce v-am adus lângă mine, Manolescule? Da, Am să se răspund. Cred în voi și în viitorul acestui teatru național. Am voie să croiesc o potecă tinerelor talente necunoscute. Ana Luca, tu, Storin și alții. Voi ați făcut drum mare din micuța apotecă. Maestre, Gheorghe Panu va și vine spre dumneavoastră. Panu? Da, da, da, da, da. Domnule Davila da, da, da, da. Iertați-mi oportunitatea Dar trebuie să vă expun punctul meu de vedere Asupra întocmirii repertoriului Teatrului Național Mulțumesc, da. drăguță Servești un șvarț da, cu noi, domnule Pan. Mulțumesc, am venit doar să vă atrag Atenția că sunteți distrugătorul Teatrului Național Domnule, domnule Panu, Panu unifan, Domnilor, domnilor, vă rog Domnilor, vă rog Permiteți-mi să răspund eu, domnului Panu Deși aveți dreptate Jignirea sa este adresată tuturor truditorilor pe altarul taliei din țara noastră. Crediți-vă, domnule Panu, sunt tot atât de bun patriot ca și dumneavoastră, dar patriotismul meu îmi lasă ochii deschiși pe când al dumneavoastră vă orbește. Dar? Domnule mei... Dacă doriți să serviți varțul în compania distinsului, domn Panu, sunteți liberi. I-a chitat și pe al meu îl ofer cu toată simpatia. Domnul... Sper să ne vedem de seara la fel domnule, domnule... Domn... domnule Panu, ca slujitor al acelui teatru și director pe care fie din necunoștință de cauză, fie dintr-o greșită informare, l-ați atât de puternic, mă simt dator să vă schizez în două-trei cuvinte portretul acestui caracter atât de mare și atât de contradictoriu. Mm. Domnul Davila... Este un ciudat amestec de blândeții, mărinimie și violență, binare de duioșie și brutalitate. Romantic și primitiv în multe din manifestările lui, întotdeauna încep prin a nu înțelege. Și sfârșești prin a-l stima și iubi, dacă îl cunoști și iubești. Totdeauna l-am apreciat pe Manolescu, domnule Ioan. Întotdeauna. Știu? Este prima oară când mi se spune ce s-a petrecut la capșa. De ce nu mi s-a spus niciodată? Sunt pagini din trecutul teatrului, doamnă. Importante pentru mine care mă vreau cronicarul acestor vremi. Trebuie să o știu. Dar ceilalți? În schimb, Vlaicu. Vlaicu se va relua an de an... Se va tipări ediție după ediție Se va preda în școli și Poate la treia, la patra sau la A-n ediție Scrupulosul ei redactor va apela Neapărat la acel entuziast crochiu Semnat de Rebreanu în toamna lui 13 ah, Iarăși 1913 Vi-l amintiți maestre? Mm. Ascultați cu Vodă e o piesă a cărei reluare trebuie socotită printre puținele spectacole într-adevăr vrednice de teatru. E păcat că a trebuit să vină domnul Davila la conducerea teatrului să reia drama domnului Davila. cu Vodă, alături de dramele lui Alexandri, alături de Răzvan și Vidra, alături de piesele istorice ale domnului de la Vrancea, e o podoabă a literaturii noastre dramatice care se cuvine să figureze în repertorul și pe afișele Teatrului național. Chiar și atunci când nu e domnul Davila director. Iată o viziune clară asupra unei opere literare. O viziune au mai avut și alții. Emil Fagure, spre exemplu, mai... Lasă-l! Lasă pe Fagure. A fost ceva cu Fagure, Alecule? Nu, nu, nimic important. O scrisoare răspuns la provocările lui din ziare. Da, da nu mai atât, doamne Elena. Vă asigur. Maestru era în cabinetul său de lucru și tocmai terminase scrisoarea răspuns. În tot cazul de coroactului, actului 2, trebuie îmbunătățit. Nu cadrează cu o piesă modernă. Trebuie unul mai, mai, mai vin, mai adecvat textul. Cel vechi este prea mor și uzat. Domnule director, asta e tot. De seară vreau să vă schițele. Ioane, ai sosit la timp. Avem nevoie de prietenia și de serviciile dumitale. Domnule director, ai vrut să răspund atacurilor gazetărești relative la Vlaicu. Ei bine, am făcut-o. Ai aici o scrisoare pentru Emil Fagure. Emil Fagure? Te rog să o predai personal. Am să-ți o citesc, să spui părerea, deși cunoscându-te, vei fi de acord cu mine. O clipă, vă rog, maestră. Dragul meu, nu avem la dispoziție cine știe ce timp. Ia loc și ascultă fără să te frămânți prea mult. Maestră. Iubite domnule Fagure, printr-o scurtă notiță din adevărul de ieri, mă provoci să răspund insinuorilor strecurate în unele ziare asupra lui Vlai Vodă și a paternității mele literare. Trebuia provocarea dumitare ca să nu las fără răspuns, cum fac altfel de 10 ani, niște atacuri dosnice și care nu au cel puțin precizia unei brutalități. Pe mine nu mă tulbură. Ba nici mă preocupă. Și autorii lor, anonimi sau fără importanță, îmi sunt total indiferenți. Cu dumneata se schimbă treaba. Cum vreți să dați publică scrisoarea, mai maestră? Cum publică? Eu nu răspund gazetea, doar celui. ascultă mai departe. Cu dumneata se schimbă treaba. Ne cunoaștem de vreo 15 ani și teatrul a fost terenul pe care ne-am întâlnit, ne-am apreciat și ne-am stimat. Deci, amândoi, putem sta de vorbă. Deci ce s-a întâmplat? De stă... ce nu-ți place? Da, e bine, e bine, sigur eu chiar... Okay. ascultă, ascult, ascult. Așa. E bine, ți-o declar. cu Vodă e al meu și mai al meu. Nici subiectul, nici caracterul, nici peripețiile, nimic, nimic nu și are izvorul decât în mine. Nici chiar numele lui Vlaicu nu e cunoscut în istorie. Doar un Hristos, din 1367 al împăratului Ludovic, vorbind de Vladislav, spune un mare Vlaic. Acest nume l-am dat simbolului meu. Da, simbol. Vlaicu vodă nu e altceva și toate personajele din el sunt simboale. Te supără ceva, Ivane? Pe mine nu, sigur. E, atunci finalul. Finalul. Laicu e opera mea, se-o repet, și numai a mea. Nu voi comite greșeala iubitului meu Carageale. Nu voi cheltui 15.000 de lei ca să târăți de la bara justiției acest cerberg cu multe guri. Bara opinii publice mi-ajunge și la această bară, lătratul lor este disprețuit. Altumitare cu toată stima, Alexandru Davila. mai Ei, ce faci? Duci misiva orban Bă, da, aler... N-am alergat, doamnă. L-am mințit pe Maestru. a fost una din cele foarte, foarte rare cazuri când a trebuit să-i ascund adevărul. Cum nu te-ai dus la fagure? Ba da, da, da, nu mai era nevoie. Destinatarul aflase conținutul scrisorii din însăși lectură autorului. Cum? Era în anticameră. Venise personal să-i vorbească. Ioane! Eu ai făcut asta, trebuia să-mi fi spus. Da, a, am încercat și încă de câteva ori. Erați inabordabil. Hai, riscat, deci, să mă fac de râs în fața lui. este scrisorilor pot fi mult mai tard decât cele verbale. Adevărat, adevărat, dar nu e cazul. În sfârșit, Manolescu, vine probabil cu veștile bune pe care le așteptăm de la el. Haide, domnule, de când îl așteptăm? Doamne, mai este. Uh, scuzele mele pentru această vizită atât de târziu. Domnule Manolescu. Oricând ești bine venit în casa mea ia l te rog, -te comod Alecu este întotdeauna fericit când primește vizite Foarte foarte fericit. E, fericit Și pe Ioan, scuzați că v-a plictisit atât de mult cu palavrele lui Domnule Manolescu Domnul Ioan vorbea numai de bine despre dumneavoastră Nu avea ce, dar el... Da, da, da, știu, știu, modestia Draga mea, draga mea nu crezi că ar trebui să reservești domnilor O cafea, o dulceață, da, un păgărel cuvișinată Mulțumim -a -a rog. Doamnă -a -a. Ferdicare, maestre, doamna, domnule Davila Domnii mei veți comunica, sper, această bucurie pe care o văd strălucind pe chipurile dumneavoastră Motivul deosebit al acestei fericite sărbători Scumpie maestre, maestre, oficialitatea Acum când Vaico a depășit de mult o sută de reprezentații a dixit în sfârșit să vă atribuie bine meritatul premiu național pentru poezie. Alături de Lebranul care obține premiul rezervat pozei. Mulțumesc, autorului Blaicuvodo! Mulțumesc, Alecule, frațioare! premiu Premiul! Premiul! Da cum? Cum? Unul dintre susținătorii cei mai aprinși a fost Mihail Dragomirescu. El și-a încheiat astfel propunerea... Ai la tine... Da. Exasul... Se poate... Această scenă... E vorba de finalul când... Vlaicu îl pe Mircea păstrându-și lângă sine locul lui Gruie. El socotea modificarea finalului pe care a făcut-o. Nu numai dovada cea mai evidentă a paternității lui Vlaicu, ci în același timp o fericită ilustrare... A caracterului acestui voivod Și o apropiere a caracterului viitorului mare voivod Care avea să fie Mircea Ioane, îmi dai voie să citesc, mai Sigur, sigur <laughs> Mulțumesc ha. Această scenă, spune Dragomirescu Cu o asemenea încordare de sentiment Cu așa sinceritate Și cu așa frumusețe concentrată de limbă este un element esențial al piesei, un element care îi subliniază valoarea și îi dă adevăratul înțeles, ridicând-o de la rangul de simplă operă de talent la rangul de aleasă operă de artă. Cu această scenă, cu Vodă începea a fi considerată ca o capodoperă. Și a votat cel din tâi premiera ei. Presa de mâine va relata pe larg Noile premii naționale și în două zile Întreaga țară va facă nedreptatea noastră și Prieteni, scumpii mei prieteni Cum să vă mulțumesc pentru dragostea voastră Pentru... Pentru... Alecule, Alecule Poate maestre, aflându-ne strână și autorul Câțiva actori de talent <laughs> Să recitim împreună această minunată pagină finală Din Blaico da. da, minunat vă... Domnule David Davila, vă rugăm Sus, cortina Chinur Tu vorbești de chinuri Chin, a inimii bătaie Chin o clipă de nădejde, o îmboldire, o văpaie ce s-a prinde cu o privire, ce cu s-a stins și din care numai robul fără vlagă iese învins. vins. Chinuri. dar deșteaptă-ți mintea, dar te uită în de ștom, făți, ochi ochii roată peste țară și cotare, chinuri! Dar privește sânul bietei noastre de moșii Numără de poți pe dânsul urmele de vrăjmășii Prin palaturi, prin colibe, jos la șesuri, sus la munte Despicate de cuveacuri, rănile ei sunt încă crunte Veșnic lupta pentru lege, veșnic lupta pentru nume Mor flăcăi înainte de moșnegi și chiar de mume și sunt beacuri de când unii după alții anii fug Și de când această țară nu e decât un rug Iată chinurile noastre și cu ele doruri, vise Pe moșia strămoșească în lung și lat cu sânge scrise Iată chinurile mele ale unui domn român Basarab de sine fret de numelei bătrân... Ați ascultat Biografia unei capodopere cu Vodă Scenariu de Arcadiu Marinescu Nour Au interpretat Constantin Bărbulescu, Tatiana Iecăl, Constantin Dinulescu, Cornel Coman, Matei Gheorghiu, Mihai Niculescu, Mihai Velcescu Regia tehnică, inginer Tatiana Andrei Cic. Regia artistică, Titel Constantinescu